Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ašrafi al-anbijai wal-mursalin, nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Do i se svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu Subhanehu wa ta'ala. <coughs> Salavat mir i selam na Allahu poslanika Muhammeda, alihi salatu wa salam, njegovu časnu porucu, njegovu uzvrte ashabi, sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. <coughs> Uvažna, braću i poštovani sestre, uvažni gledatelji, Kao što znate, srijeda, nakon je namaza, naš ustaljeni, ustaljeni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijado Salihin, vrtovi pobožnjaka čuvenog, čuvenog, čuvenog imama An-Nevevi, rahmetullahi alihi. <kuh> Vjerujem da se velik broj vas sjeća, oni koji redovno prati naša druženja, da smo u posljednjem druženju govorili o tom nekom čovjekovom posljednjem putovanju, Dunjalučkom, a to je Govorili smo o vrijednosti posjeti bolesnika, kako se ponašati prilikom posjeti bolesnika i nakon toga kako čovjeka ispratiti sa dunjaluka, važnost i bitnost posjećanja ljudi da na smrtnim mukama kažu la ilaha illallah, nakon toga klanjanje dženazije, vrijednost svih tih stvari, tako da u nekom kontinuitetu, ostajemo danas vezani za putovanje. <clears throat> Imam Ennevi Rahmetullah, jelih u ovom poglavlju, narednom, u kojem ćemo večeras govoriti, pokušao je da objedini hadise koji govori o kodeksu ponašanja prilikom putovanja. Znači, kao što je i danas veliki običaj mnogo, mnogo ljudi da s vremena na vrijeme otputuju, tako i prija su ljudi mnogo putovali. Samim tim islam u, svom, u svojoj univerzalnosti, potpunosti, savršenstvu nije ostavio pitanje putovanja nedefinisanim. Već je Allah poslanika alaih salatu wasalam izrekao možda istotina hadisa koji se vezuju za čovjekovo ponašanje prilikom putovanja. Samim tim čovjek vjernik bi trebao da zna kako i na koji način da se ponaša prilikom putovanja, kako ne daj Bože ne bi, mogo, ne bi uradio nešto što je zabranjeno Islamom, jer vidjećemo ćemo, imamo određene stvari koji nažalost, prisutne su i tekako u našem društvu zabranjene, a čini se mnogo prilikom putovanja. Prva stvar koju želimo spomenuti jeste da je pohvalno i lijepo, mi ćemo nekoliko spomenuti da nazovemo Adaba, načina ponašanja, prilikom putovanja, a nakon toga ćemo početi redom komentarisati hadise o ovoj tematici. Prva stvar, lijepo i pohvalno je da čovjek, ako želi da kreni na putovanje, da njegova supruga, njegova djeca, prijatelji, poznanci koji ga znaju, da ga isprati i da prilikom tog ispraćaja prouči za njega dovu. Jer definitivno, kao što prija nekada, čovjek kada bi putovao, bio je dodatno izložen nekim, hajde da kažemo, većim opasnostima, tako i danas dan. Iako kader je nešto, ali čovjek kada putuje avionom ili putuje autobusom ili putuje brodom ili putuje vozom ili pješači ili ili putuje svojim privatnim autom, definitivno je veća mogućnost da ima neku neugodnost nego da je sjedio kod kući. Definitivno se može desiti neugodnost kod kući, ali e, svakako se može desiti... E, prije toga neugodnost na putovanju. Pa je polovalno i lijepo da a, supruga isprati svoga muža, djeca, da se oprosti sa svojim a, otcom wasalam, i tako dalje. Allahoposlanik, alaih salatu u selam, imao je posebnu dovu koji je učio a, kada bi ljude ispraćao na putovanje. Kaže se u hadisu koji prenosi čovjek koji se zove Kazaa od Ibn Omera, Jedne prilike krenuo sa na putovanje pa mi je rekao ibn Omar dođi dođi da te ispratim na put kao što je nas ispraća Allahu poslanik pa je onda da prouči poznatu dovu koja se uči prilikom ispraćanja osobe na putovanje esteudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika molim Allaha da sačuva tvoj din. Znači, najbitnija ti je stvar, bez obzira što ti putuješ, najbitnija je tvoja, najbitnija je tvoja vjera. Pa prvo zašto dovi Božji poslani kaži, molim Allaha da ti sačuva din. O emanetek U pogledu ove riječi islamske činjaci imaju račite komentare. Po jednom komentaru je molim Allah da sačuva tvoju porodcu u tvom otsustvu, a po jednom komentaru jeste molim ga da te sačuva prilikom obavljanja onoga zbog čega ideš da, da nešto obaviš i putuješ. I na kraju molim Allah wa da ti podari lijepu završnicu, odnosno da te učini od onih ljudi koji će lijepo završiti e, svoj dunjalučki život. Pa je znači od sunneta i lijepo je da čovjek kada krene na putovanje, oni koji ostaju da ga isprati i da dovi ovom dovom. Može se to čak i na bosanskom jeziku da čovjek kaže čovjeku molim Allah da sačuva, da ti olakša putovanje, molim ga da se haidli vratiš i tako dalje. U svakom slučaju znači, od sunneta i lijepo je da e, prisutni isprati insana koji kreće na putovanje, pogotovo ako se radi o putovanjima koja su duža e, i nešto slično Tomije. Nakon toga, e, po islamu, pogotovo u prijašnja vremena, pogotovo u prijašnja vremena, e, kada se putovalo u arapskom svijetu kroz pustinje, e, kada se putovalo znači e, jahajući deve, konje i tako dalje, pokuđeno je putovati sam. I danas, ako bi čovjek, ako ima mogućnost da ne putuje sam, sigurno je bolji da ne putoji sam, kaže Allah posanika ali se letu wasalam, kada bi ljudi znali Koliko je pokuđeno putovati sam, nikada čovjek ne bi sam putovao. Pa čovjek musliman ako već negdje putuje i primjera radi privatnim e, vozilom, onda je bolje da ne putuje sam. U videćemo poslije e, da Allahu poslanik alejhi ve se, selam kazao jedan putnik znači e, liči na šejtana koji se e, znači o, oglušio od tu naredbu zičnog Allaha svtalo kao što se oglušio čovjek koji je čuo Hadis Božijeg pa opet putuje sam. Pa kaže i dvojica ljudi liči šeitanu, treći čovjek, kada trojica ljudi zajedno putuju oni su već jedna grupa i znači na njih se ne odnosi ne odnosi zabrana putovanja da čovjek putuje sam. Pa u islamu pohvalno i lijepo da čovjek ne putuje sam kada bi pokušal da dok neku mudru, stoga veoma jednostavno iz razloga čovjek kada je sam, može mu se desiti da padne unesis, može mu se desiti da ga neko napadne i Danas dan takva situacija, čovjek ako putuje sam, može biti kidnapovan, može biti otjet, može biti napadnut, može imati srčani napad, može, može, mnogo stvari mu se može desiti gdje će lakše te stvari prebroti ako bude u društvu ljudi. Pa svakako mi uvijek govorimo, islam je potpun, islam je savršen, islam je lijep, nije ostavio nijednu korist za čovjeka, a mu nije ukazao na nju, a isto tako nije ostavio niti jednu štetu, a da mu nije ukazao na njeg. Pa znači, pohvalno islamu i lijepo je e, da čovjek ne putuje sam. Ako čovjek ima obavezu, ne može drugačije, pogotovo ako se radi, ako putuje u nekim prevoznim sredstvima gdje ima više osoba, e, kao što je avion, kao što je voz, kao što je autobus, inšalabizena u tome nema ništa loše. Pohvalno je ako već ljudi, putuju u jednoj grupici, da jednog od njih proglasi da im on bude vođa grupi. Pogledajte kako je islam lijep, pogledajte kako je savršen. Dvojica, trojica ljudi krenuli su na put, islam im propisuje da jedan od njih bude vođa grupi. I taj vođa grupi ima svoje ingerencije Ako smo ga odabrali i on sutra nešto nam naredi, a to je, znači nije nešto što je zlo, treba da mu se pokorimo. Pa islam naređuje ljudima ako putuju u jednoj većoj grupi, bez obzira znači e, tri i više ljudi, pohvalno i lijepo je da jednog od njih proglasi vođom grupi i proglašavanje tog čovjeka, vođom grupe nosi u islamu sa svom posljedice, to je da mu je čovjek u datom momentu obavezan da bude pokoran. Nakon toga, jedno od pitanja za koje smo rekli da imamo i pitanja u pogledu koji se ljudi veoma lahko, ajde da kažemo, padaju ono što je zabranjeno u islamu, jeste putovanje žene a da žena putuje sama. Mi smo rekli u islamu je pokuđeno da čovjek muškarac sam putuje. S druge strane, kada je u pitanju žena, a mi znamo kako je žena, ajde da kažemo u datom momentu kada je u pitanju fizionomija, ona je slabija od muškarca, pa joj je potrebna pomoć pa je potrebna pomoć, pa je islam zabranio, ovo moramo zapamtiti večeras, zbog naše koristi. Nešto je u tome korist uzvišenom Allahu, već zato što je korist nama u tome, zabranio je da žena putuje na veća putovanja koja su duža, hajde da kažemo ti neki, kako što su to definisali islamsku činjaci, 70, 80 i do 90 kilometara putovanja koja su duža od toga ženi je zabrajno da putuje bez mahrema. A mahrem je osoba s kojom žena ne može trajno stupiti u brak. U islamu imamo dvije kategorije zabrana. Imamo trajni, imamo privremeni. Pa privremena, primjer radi jeste svastika. Čovjek, znači, u datom momentu kada oženi jednu ženu, ako ona ima sestru, ta sestra je njemu privremeno zabrajna dok je on u braku sa ovom ženom. I Znači, to nije Mahrem, već je Mahrem insan koji sa ženom ne može stupiti nikada u brak. Kao što je njen otac, kao što je njen sin, kao što je njen svekar i itd. O to mi možete čitati inšala na internetu, pa je Islam propisao da žena ako putuje nekim dužim putovanjem, da je obaveza da sa njom bude mahrema. U vjerodosti imad Isma, Allaho ali se, letu, assalam, vidjet ćemo poslije, zabranio je da žena putuje bez mahrema i rekli smo možda to neko danas smatra da je e, prežestoko, ali Islam gleda našu korist. Žena kada putuje može biti napastovana, može biti znači opljačkana i tako dalje, pa je Islam propisao da žena ne putuje na duža putovanja osim u pratnji svoga staratelja koji je spreman da je fizički zaštiti, ne daj Bože da se nešto vandredno desi, da ne mora niko od muškaraca primjerati da žena padne unesist. A nema tu nijednog njenog a, bližnjeg grođaka ili staratelja Znači neko muškaraca mora dodirnuti njeno tijelo, mora odkriti njeno tijelo, ali kada je tu njen mahrem, onda će to sve on preuzeti na sebe. Pa kažu islamski učenjaci, E, zabranjeno je ženi da putuje na veća putovanja u pogledu toga šta je veće putovanje malo su se islamski učenjaci razilazili, ali od prilike ono što su govorili je ta neka dužina osamdesetak ili osamdeset osam kilometara kako je to kodefinisao. U svakom slučaju ta neka duža putovanja po islamu zbog koristi ženi, zbog koristi nas zabranjeno je da žena putuje sama nažalost e, veliki broj ljudi veoma veoma lako pada u kršenje ove zabrane iako vidjećemo da je boži ipslanih zabranio da žena ide na hadž Nahađ da ide sama, a zamislite onda kako je u pitanju ako je u pitanju neku, nazovimo ga dunjaločko putovanje. Pa bi čovjek vjernik trebao oslanjajući se na Allaha, wa znajući da ono što nam je vjera propisala samo je korist nama, trebao bi da se maksimalno trudi da žena ne putuje sama. Ako bi se, ne daj Bože, desilo da zaista postoji neka velika potreba, onda je to nešto drugo u pogledu čega treba da pita nekog učenog insana kako i na koji način će postupiti, ali ono što mi mora da znamo jeste da žena ne smije po islamu da putuje na duža putovanja osim u pratnji osobi koja je njoj mahrem, odnosno s kojom ne može trajno stupiti u brak. Ono što jeste interesantno spomenuti, a to je da taj mahrem po velikom roju učenjaka Čak ne mora biti punoljetan, ali treba da bude u tom nekom periodu, ako ništa, adolescencije, znači da je to neki, nazovimo ga, momčuljak u nekim 14. 15. godinama, sa takvom osobom, muškom, žena, inša Allah, po većini islamskih čenjaka može putovati, inša la, nije napravila nikakav prekšaj. <hah> Isto tako, Eh, pohvalno je kada čovjek, rekli smo, bukvalno želi da kreni na putovanje, ima posebna dova koju čovjek upućuje uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala da ga sačuva na putovanju i da sačuva njegovu porodicu eh, kod kuće dok on bude odsutan. Allahu poslanik je imao običaj kada bi se popeo na svoju devu, kada bi krenuo da da putuje, proučio bi on upoznatu dovu koju mi možemo čak سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء سفر وكعابة المنظر Wasu il Mu kalebi filmali vol ehhl Vol Valled. Ovo je dova kujučjalo posani kali se letve mi ičimo nju postli imati priliku komentarisati, ali ono što bi vjernik trebao da zna, znači imamo prvo da ga njegova rodbina isprati da oni dovi za njega nakon toga kada on sjedne u privozno sredstvo i krene putovati, lijepo je da se obrati uzvišom Allahu ovom dovom, ako ne zna, onda na svom bosanskom jeziku, ili bilo kojem drugom jeziku, materijnim jeziku, da uputi Allahu zašan dovu, da ga sačuva, da ga pomogni, da ga zaštiti na putovanju i da sačuva njegovu porodicu u njegovom otsustvu. Nakon toga, velik broj ljudi ne zna da je Islam toliko savršen da postoji Posebni propisi i posebne olakšice u islamu samo za čovjeka koji putuje. Čak znači mi znamo da je najveći temelj islama, najveći temelj islama i najveći praktični badit namaz. Na putovanju namaz dobije jednu novu formu, potpuno nova forma. Pa ćemo vidjeti, znači ako čovjek putuje putovanjem koji je dalje od ti nekih osamdeseta kilometara, Dozvoljeno mu je da četverorekjatni namaze skračuje na pola. Pa čovjek, znači, primjer radi želi da putuje putovanje koje je dalje od 100 km ili 80 km. Na tom svom putovanju sve dok bude putovao, dok iziđe iz svog naselja, on može četverorekjatni namaze kratiti. Pa primjer radi poodnije klanja samo dva rekiata i Kindiju uklanja dva rekiata. Akšam ostaje tri rekiata i Jaciju Krati na pola dva rekjata i sabah ostaje dva rekjata. Pa je Islam u činjenicu da čovjek na putovanju jednostavno ima određene pritiske, ima određene poteškoće, nije on kod kući. Pa mu je Islam pokušao da olakša, ali ipak treba da ostane ta njegova veza sa gospodarom Allahom, pa mu je olakšao četvero rekiatni namaze da popolovi. Ali što je znači bitno, zapamti za, za ispravnost ovog postupka, da je naše putovanje duže od 80 km. Možemo mi, ako znamo da putujemo dalje od 80 km, dok iziđemo iz našeg nasilja, evo primjer radi, rećemo da smo u Sarajevu i dok iziđemo i krenemo na autoput, mi smo izišli iz Sarajeva i prvo naše zaustavljanje, makar bilo nakon 10-20 km, mi možemo početi kratiti namaze pa znači možemo povodnije kladanti dva rekiata i kindiju dva ačam ostaje 3, jaci aj 2 i saba dva rekiata govorimo o farzima pa je znači to olakšica koju islam daje putniku da može četvero rekiatne namaze skratiti ali smo rekli pod kojim uvjetima da je njegovo putovanje dalje od 80 km a može početi prakticirati tu olakšicu Odmah dok iziđe iz svoga grada i svog naselja, samo je bitno da zna da putuje na putovanje dalje od 80 km. Velik broj ljudi misli eh, moram proći putovanja 80 km pa ću početi prakticirati olašicu što je neispravno. Nama je bitno da znamo da je naše krajnje odradište dalje od 80 kilometara. A počinjemo koristiti tu olakšicu onog momenta kada iziđemo iz svoga grada, i svoga znači nasilja. Od olakšica na putovanju jeste i da ako imamo po teškoću, jednostavno čovjek kada putuje, primjer raditi kroz aerodrome, pasoške kontrole, letovi su u pitanju ili ako putuje autom i tako dalje, Ako ima čovjek potrebu, šerijat mu je dva namaska vremena spojio. Pa ona postaju kao jedno namasko vrijeme, od nastupanja podni pa sve do akšama postajemo jedno namasko vrijeme. Znači podnije i kindija, ona linija između namaskog vremena se briši. Pa čovjek se može zaustaviti samo jednom od podnije do akšama i klanjati podnije i kindiju zajedno. Dva rekeata podni, dva rekeata i kindije, bez obzira da to bilo u podnjevnom vremenu, pa će morati kindiju pomakiti naprijed ili će odgoditi pa će klanjati u ikindijskom vremenu. Znači, ovo je olakšica koju je prakticirao Allah poslanika alaih salatu Selam i ispravno je mišljenje znači, da čovjek kada je na putovanju, rekli smo da je to dalje od 80 kilometara, i ako ima potrebu, znači jednostavno, po teškoća je da se zaustavlja svaku namasko vrijeme, šerijat mu olakšava i čini da od podne, kin, od podne namaza, početka, pa do akšama, sve postaje jedno namasko vrijeme Kada se zaustavi, klanja, abdesti, prouči ezan i kamet za podni, preda selam, znači dva rekiata podni, preda selam, ustani, uči i kamet, klanja još dva rekiata i kindje i time je završio. Nakon toga Islam učini namasko vrijeme, akšama jaci jedno namasko vrijeme. Pa kada čovjek ima vremena da se zaustavi, klanja tri rekiata akšama, dva rekiata jaci, ako znači ima poteškoću na putovanju, znači onda kada mu spajanje namaza olakšava a definitivno insan koji mnogo putuje putem aerodroma, putem aviona, putem vozova, brodova, svojim autom, zna koliko ova olašica čovjeku muslimanu znači da čovjek u toku cijelog dana se samo dva puta zaustavi, dva puta abdesti, spoji podne i kindiju, spoji akšan i jaciju. Akšan klanja na tri reke ata, jaciju dva. Rekli smo, Sabah ostaje dva rekjata i klanja se u onom periodu od pojave zori do izlaska sunca. U pogledu Sabaha ne postoji nikakva olakšica. Pa znači, Musafir putnik ima olakšicu kraćenja namaza, ima olakšicu ako mu to olakšava putovanje i ne može se non stop zaustavljati da spoji dva namaza, to su podni i kindija, i akšam i jacija. Ne može se drugačije ispat, Ne može se i ikindija s akšamom nikada spojiti, niti jacija sa sabahom. Može se spojiti podne ikindija, akšam i jacija, a to je velika, velika olakšica eh, koju znaju oni koji putuju mnogo. Treća olakšica na putovanju jeste eh, potiranje po mestvama. Znači čovjek, mi u islamu imamo propise eh, za abdest. Jedan od propisa je pranje nogu. Čovjek kada je kod kuće, ako je oprao noge i abdestio i obukao i čarape ili mestve, može prilikom svakog novog abdesta 24 sata da ne skida te mestve, samo kada abdesti kada dođe do pranja nogu da potari mokrim rukama po nogama. Kod kuće tako može raditi 24 sata. Kada je na putovanju tri dana i tri noći čovjek ima pravo da više ne skida čarape i ne skida mestve, Mi ne govorimo ovdje o momentu higijenskom, znači čovjek može skinuti čarape, može oprati noge, ali nekada zaista čovjek koji putuje po aerodromima, teško mu je skidati čarape jer nema uvjeta. Islam mu je dozvolio da tri dana i tri noći neskidani čarape ili mestve pod uvjetom da je tri čarape i mestve obukao na abdesne noge. Čovjek abdesni i obuče čarape i krene putovati. Prvi put kada abdesti, znači on kada dođi do pranja nogu, oprao je ruke, oprao je lice, potrao je glavu. Kada dođi do pranja nogu, samo mokrim rukama, vlažnim rukama potar je po vrhovima znači, svojih e, stopala i time je znači njegov abdest validan. Pa je to olakšica za Musafira da tri dana i tri noći ne mora skidati čarape. Ako ih skine, onda znači mora prati noge. Pa imamo olakšicu kraćenja namaza, imamo olakšicu spajanja namaza, imamo olakšicu potiranja po mjestvama tri dana i tri noći od prvog dana, od prvog momenta potiranja, imamo olakšicu posta. Čovjek ako, posti, ako putuje u mjesecu Ramazanu, putuje putovanjem koji je dalje od 80 km nije dužan postiti. On, ako putuje avionom, putuje autom, ne osjeti nikakvu tegobu, on može postiti, ali mu nije obaveza. Ovo je veoma bitno. Znači, ako putujemo u mjesecu Ramazanu i putujemo putovanjem koji je dalje od 80 km, mi možemo da ne postimo. Ako hoćemo postiti, možemo, volimo da postimo u Ramazanu, niko nam to ne osporava i naš post je validan, ali... Ako imamo do sebe čovjeka koji ne postija, zajedno putuje s nama u avionu ili autu, on ima pravo da ne posti. Svakako, zapamtit će koliki broj dana nije postio i nakon Amazana će to, ako Bog da, napostiti. I zadnja stvar od ovih fikskih propisa jeste da čovjek ako na putovanju već ima vremena slobodnog, nekada je tu u avionu, mnogo puta smo se u to uvjerili, nekada u autobusu, nekada u, u svome ličnom autu, Čovjek ima olakšicu kako bi se vezivao za Allaha neprestano da klanja na filu na način sjedeći onako gdje se okreni njegovo auto ili njegova, njegova jahalica, odnosno prijevozno sredstvo, avion itd. Mi znamo za fars namaz čovjek se mora okrenuti prema kibli i mora stajati kada klanja. Kada je na putovanju zabilježeno vjerodostio na disima da je Boži poslanik klanjao na svojoj jahalici Onako kako bi se jahalica okrenula. Tako da danas, znači, ako mi idemo u autu i vozač vozi auto, mi pored njega, kako god da se auto okreni, tamo ako bude suprotno od kibli, mi možemo lagano klanjati u autu, duha namaz, možemo zikriti, učiti Kur'an i tako dalje. Isto tako i u avionu. Znači, bitno je da smo pod abdestom, avion leti, mi samo Allahu Akbar, Znači na ruku odlazimo tako da ćemo malo pogetiti glavu, na sedućem otići tako da ćemo još više pogetiti glavu i tako ćemo uklanjati namaz, ali mi se u svom putovanju vezujemo za Allaha i nismo zaboravili na svoga gospodara. Zamislite taj lijepi osjećaj i fala uzišmo Allahu koji je dosta puta počastio da čovjek u avionu na visini od 10.000 metara veliča Allaha, uči Kur'an, dovi zikri klanja dobrovoljne namaze, dok drugi možda, ne daj Bože, psuju, slušaju muziku, možda i piju nekad alkohol, čovjek vezuje se za uzvišenog Allaha. Vidjet ćemo posljed u vjerozostimim hadisima da Boži poslani kaže dova musafira se ne odbija, pa čovjek kada je na putu, u avionu, u autobusu, u vozu, suvozač, podignuti ruke, sjetiti se gospodara, doviti za svoju suprugu, za svoju djecu, doviti za rodbinu, doviti za umet, doviti za sebe, jer je putovanje situacija znači u kojoj se, inša Allah, dove primaju. <kuh> Isto tako, pogledajte kako Islam potpun, savršen i lijep. Čovjek je odputovao, imao je neku obavezu. Završio je sa tom obavezom, Islam preporučuje... Da se čovjek što prije vrati kući, da bude sa svojom porodicom, da bude sa svojom suprugom, sa svojom djecom, da nastavi njihov odgoj i pažnju. Pa je po islamu, vidjet ćemo kroz vjerodosti na Hadise, Boži poslanik preporučio da čovjek kada završi sa putovanjem, završi, završi sa uh, obavezom koju treba, da se što prije vrati svojoj kući. I na kraju, zadnji ovaj neki, hajde kažemo, postupak, lijepo je prilikom povratka kući, ako čovjek živi blizu neke džamije, lokalni, da pri nego što ode kući, ode u lokalnu džamiju, klanja dva rekiata, zahvali se Allahu što je se živ i zrav lijepo vratio, nakon toga ode svoju supruzi i djeci. To su skračeno neki e, osnovni propisi i pravila kodeks ponašanja prilikom putovanja, odlaska i dolaska. Mićmo sada, ako Bog da pro e, prokomentarisati ukratko hadise ovog poglavlja, sedmo poglavlje na 463. strani za one koji imaju knjigu ovog, znači, formata. 463. strana kaže, e, imame nevi 166. poglavlje, pohvalno putovanje krenuti četvrtkom ujutro. Imamo, znači, vjerodosti na hadise koji potvrđuju da je Allah posljednik skoro na pasakom svoje putovanje kretao četvrtkom ujutro. Ako čovjek može, ovo se, ovo je sunnet, Ali čovjek ako može birati dan kada će putovati, onda je najbolji, najljepši da putuje četvrtkom. Ali ako čovjeku to ne odgovara zato što letovi rezervacije njegov posao mu ne dopušta, nije ništa čovjek loše uradio, ali ako može odabrati dan u sednici kada će putovati, onda je najbolji da putuje četvrtkom. I ovdje imam neve nam je potvrdio nekoliko vjerovostljnih Hadisa koji govori o tomi. U 500, 7, e, 957. hadisu stoji da je Allaho poslanik alise ala tu selam rekao Allahu moj ti podari blagoslov mome ummetu ranim jutarnjim satima. Hadis e, u kojem stoji da je Allaho poslanik alise ala tu selam posticao ummet na ranu ustajanje i taj period u kojem čovjek je naspavan, u kojem je sjež, u kojem ima elana, da se čovjek što više potrudi Zato je Boži poslanik preporučio da taj se period iskorištava i molio je Allaha da podari ljudima u tom vremenu bereket i blagoslov i kroz historiju je pokazano i ovdje je navedena jedna predaja da ljudi koji što bi naš narod rekao korano rani dvije sreće neke grabi znači jednostavno ljudi koji u tom periodu znači se bavi i trgovinom i poslovima i obavezama imaju blagoslov i bereket, završi nešto mnogo prije nego što bi to završili u nekom drugom vremenu. Poglavlje 167. kaže imame, ne pohvalno je putovati u društvu i pohvalno je da putnici između sebe odaberu vođu puta. Rekli smo, pohvalno je da čovjek putuje u društvu, da nije sam, I pohvalno je da ako ima već više ljudi da putuju u grupi, da imaju vođu puta kojim su obavezni da se pokoravaju u svemu što je dozvoljeno. Pa nam opet ovo ukazuje na savršenstvo Islama, da Islam preporučuje da čovjek ne putuje samu. Može se desiti da budeš napadnut, kidnapovan, može se desiti neka bolest, iznenađenje, zalutati i mnogo, mnogo nepredviđenih stvari. Jer svako putovanje nosi, rekli smo, sa sobom jednu veću dozu rizika nego što je to rizik boravka kod kuće. Tako da, znači, Islam nam je u ovom vjerodostornom hadisu kaže, Allah poslani, kada bi ljudi znali, o samotnom putovanju, ono što ja znam, nikada jahač ne bi po noći putovao sam. Kaže, kada bi ljudi znali šta ja znam o tome i šta znači putovati sam, ljudi nikada ne bi putovali sami. Pa je znači, rekli smo ovo je jedan od adaba, nekada se desi da čovjek jednostavno Tako je u prilici da putuje sam, znači jednostavno Allah insana ne obtereće onim što ne može podnijeti, ali ako već može čovjek birati da li da putuje sam ili da putuje u društvu, onda je definitivno bolje da putuje u društvu. U sljedećem hadisu rekli smo da je Allah poslani Karisa, ja sam rekao, jedan putnik je jedan šeitan, dva putnika su dva šeitana, a tek su tri putnika putujuće društvo ovdje znači Božji poslanik upoređuje čovjeka koji sam putuje sa šeitanom. Pa je čak dotim je da ga nazvao šeitanom, ali znači u tom nekom prenesenom značijom kao što kažu učenjaci kao što se šeitan ogluši od mnogi za naredbe i zabrane uzvišnog Allaha, insan kada putuje sam, on se jednostavno oglušio o zabranu putovanja pa ga zbog toga Allah poslanika ali se lalatu wasalam poredi sa šeitanom koji nepokoran uzvišom Allahu i u tom slučaju kada je čovjek nepokoran Allahu zato što putuje sam Boži poslaniji ga poredi sa šetanom pa kaže jedan putnik je kao šetan drugi putnik je kao šetan a trojica to je već putujuće društvo znači skupina koja kreće na put u 960. Hadisu, hadisu kaže Allah poslanik kada trojica krenu na put neka jednog između sebe odrede za vođu i predvodnika znači rekli smo pohvalno i lijepo je da ljudi kada krenu na putovanje da između se znajući ko je kakav jednog odaberu da im bude vođa puta i rekli smo da taj odabir nosi sa sobom određene određene posljedice nakon toga e imamo nekoliko hadisa koji jednostavno govori o tim nekim da ih nazovemo starinskim načinima putovanja kod Arapa, prilikom noći kada se putuje sa životinjama, prilikom odsjedanja, pa smo mi preskočili te hadise jednostavno za jednostavno iz razloga, zato što nisu a, ak, aktuelni u našem podneblju i zato što se više ne putuje na način kako se nekad putovalo, pa jednostavno dva, tri hadisma smo preskočili iz tog razloga. Kaže Allah, poslanik alaih sallam u 960 i četvrtom hadisu, denesa radijalahu ta'alama putujte po noći jer se zemlja u toku noći pokupi Puku, Putujte puteve po noći. Ovaj hadis prvenstveno se odnosi prvenstveno se odnosi na znači arapsku podneblje gdje se putuje, znači kroz pustinje i gdje se putuje na, na životinjama kao što je deva i tako dalje. Pa je mnogo lakše putovati noću jer sunce ne udara a i životinje su, hajde da kažemo lakše im je putovati jer ne ima jednostavno te jake vrućine. Svakako naša vera je savršena i mi ovaj hadis uzimamo po njegovu venštini Allaho poslani kaj putujte po noću po noću doista se zemlja smotava znači prilikom putovanja noću, mi prihvatamo ovaj hadis ovakav kakav jest i kažemo da znači čovjek ako može birati, ljepše je da putuje noću i mi vidimo i danas dan, ako pitate možda mnogi autoprijevoznike i druge ljude, reći će da više vole putovati noću nego danju, manje je znači auta, manje je vozila, manje je gužvi i tako dalje, svakako ovo pod uvjetom da čovjek ne osjeća pospanost i da ne daj Bože na taj način sebe ne dovodi u neke opasnosti. Ova, ovaj hadist, kažu islamsku čenjaci, e, kada se kaže jer se zemlja u toku noći pokupi. Kaže islamski učenjaci da je time Allah poslani želio da kaže jednostavno čovjek kada noću putuje ne vidi prostor kuda prolazi, s druge strane manje se umara, pa na taj način on kao čini mu se kao da mu se zemlja pokupila da je on određeni znači, određeni prostor za kojeg bi mu trebalo podanu mnogo duže vremena on je to noću prošao brže. Pa pa su tako islamski učenjaci protomačili ovaj hadis a opet Allah Ćvršanu najbolji zna šta je Allah uposlanik želio da kaže ovim hadisom. Nakon toga u 966. hadisu od Sehla ibn Amra stoji da je Allah uposlanik alaih salatu wasalam Imamo dva hadisa. U oba hadisa Allah poslanik je vidio kako ljudi putuju ili kako su zapostavili životinje koje su u njom vlasništvu. Pa se Allah poslanik u dva hadisa obratio govorići bojite se Allah u životinja koji ne znaju pričati. Znači, Božji poslanik, imamo u ovom drugom 967. hadisu, spomnje se da je jedne prilike ušao u jedan vrtu, jednu baštu, pa je vidio jednu iznurenu devu, koja kada je videla Božji poslanika počela je da cvili, pa je došao Božji poslanik, stavio je svoju ruku na njenu grbu, pa je se ona smirila, pa je pitao Božji poslanik ko je vlasnik ove deve, pa je se javio jedan omladinac, jedan mladić, pa mu je rekao Božji poslanik, boj se Allaha u pogledu ove deve, sada mi je se žala na dvije stvari – da je ne hraniš i da je pretovaraš. Pa znači, pogledajte, braću moja draga i cijene sestre, uvaženi gledatelji, savršenstvo vjere islama prije 1400 godina Boži poslanik preporučuje, naređuje da se pazi na životinje. Mi danas imamo jednu Evropu koja ima zakone o životinjama i to neko smatra nekim napretkom, što jeste definitivno u pogledu drugog dijela svijeta Ali mi, muslimani, imamo prava životinja, znači definisana još prije 1400. godina. Allaho poslanjik Virdostorom Hadisu kaže, ženu je uzrišen i Allah kaznio džehennemom, vatrom, zato što je zatvorla macu, nije pustila da sama sebi traži hranu, niti ona nahranila. Pa iz ovoga hadisa smatraju da je zabran da čovjek uzme životinju, da je zatvori i da je ne nahrani. Ako će je nahranti da uzmemo e, nekog ljubimca kućnu kao macu ili pticu i mi je zatvorimo u kavez i hranimo, u tome nima ništa loše. Ali ako ćemo zatvorti životinju, nismo je pustili da ona sama sebi traži hranu, onda smo počinili nešto zabranjeno. U onom vjerodošljenom hadisu stoji da je Allah, Allah poslanik spomenu da je Allah Đelšanu oprostio prostitutki zato što je napojila psa koji je bio žedan. Po islamu znači možemo zaraditi kaznu đehannema zbog životinje, a može nam se oprostiti grije zbog životinje. Vidimo ovdje da Allahu poslanik žestoko reagirao, bojte se Allaha u pogledu ovih životinja koji ne znaju pričati. Bojte se Allaha, znači budite prema njima milostivi, pažljivi. Znamo kada se kolije kurban, da je poslanik preporučio da se sakrije nož od kurbana, da ga kurban ne vidi, da se zakolji kurban na najljepši način. Naredio je Boži poslanik da se nož dobro naoštri kako bi se što lakši, hajde da kažemo, zaklala životinja i tako dalje. Mnogo, mnogo, mnogo hadisa koji govori o tome da Islam naređuje i preporučuje lijep odnos prema životinjama. Nakon toga, uh, hadis uh, 971. hadisa od džabila, radijallahu ta'ala, prinosi da bi Allah poslanika ali i se lea tu je ciljano za, za ostajavu i za karavani u kojoj on putovao prilikom putovanja, pa bi bodrio i nakretanje kretanje onoga koji je bio slab, a stavio bi i za sebe na onoga koji imao potrebu zatim i učio dovu za njega. Znači Allah poslani ka se stran kada bi putovao sa vojskom ili kada je putovao sa karavanom, išao bi zadnji. Zašto? Jer čovjek kada je prvi, ako je duga karavana, ako je velika kolona, ne zna šta se dešava nazad. Da li je neko posustao? Da li se nekom je razbolila jahalica? Da li je neko pao? Da li je neko ugrožen? Pa je Boži poslanik ali se, le, to je selam običavao znači kada e, putuje ostajao bi sa onima koji su zadnji da bi im pomogao, nekom je bi proučio dovu, imamo vjerovnost u nadise na da je bila osoba čije su deve se razbolile, pa bim im Božji poslanik za njih proučio dovu, kaže pa bi njihove deve počele da idu do te mjere da su bili na čelu kolonije skroz do kraja putovanja nekoga bi Boži poslanik uzeo sasovom i stavio bi ga na svoju devu i tako dalje, ovo ukazuje kako je Allaho poslanik bio milostiv kako je bio samilostan Kako je na malim ispitima polagao račune, kao što je znao voditi evidenciju o jednoj maloj grupi koja putuje, isto tako se brinu o svojoj državi, o svojim podanicima, o svojim sljedbenicima. Pa znači ovaj hadis nam ukazuje da čovjek ako putuje, iako je e, e, funkcija, ako je nadređen, znači ne treba da bude prvi, Ne treba da bude prvi, već suprotno tome treba da bude zadnji, da pazi znači, na ljude koji imaju poteškoća, koji imaju problema sa jahalicama, u današnje vrijeme autima i tako dalje. Nakon toga imam Nevi spomenuje onu poznatu dovu u 170. hadisu, poglavlje, šta treba reći kada se prilikom polaska na put uzjaše na jahaću životinju u današnje vrijeme su to auta, pa smo mi citirali onu poznatu dovu znači čovjek bi trebao to se brzo nauči jednostavno često ko putuje nauči dovu Subhane lezi sehara lena hada vama kunna lehu muqrinin vaina ila rabbina lemun qalibun Allahume inna neseluke fi seferina hada il birra vataqva vana l'ameli ma tarda Allahume hevuna lejna seferana hada vatlujana bujdeh Allahum, ente sahibu fi sefer, wal khalifetu fi ahl, Allahum, inna neuzubike minu athai sefer, waka abetil manzar, wasuil mun kalabi fi mali, wal ahlu, wal walad. Kaže se u privadovi dovi, valjen neka je onaj koji je dao da nam one služi. Znači, da nam služi ove jahalice koje koristimo, mi to sami ne bismo mogli postići i mi ćemo se sigurno gospodaru s vratiti. Gospodaru naš, molimo te na ovom našem putovanju za svako dobro, i bogobojaznost i za dijela kojima ćeš ti biti zadovoljan molimo te znači i za bogobojaznost za dobra dijela dijela s kojima ćeš ti biti zadovoljan znači prva stvar zahvaljujemo Allahu što nam je počinio jahalicu bez obzira da to bila životnija ili danas auto znači ipak je to Allah počinio ljudima da koriste te jahalice i privozna sredstva nakon toga molimo ga za dobra dijela da budemo bogobojazni na našem putovanju Gospodaro naš olakšaj nam putovanje i skrati njegovu dužinu olakšaj nam putovanje i njegovu dužinu gospodaro naš ti si saputnik na putovanju a i čuvar naših porodica gospodaro naš ja ti se utječim od poteškoća i nevolja koje donosi putovanje a i od, od tužnih i žalostnih priznora i situacija kao i od loših povratka svome i metku poroci i djeci Znači čovjek se utječe, Allah, traži od Allah da mu olakša putovanje, da ga skrati, utječe mu se da vidi nešto loše na putovanju i utječe se od toga da se vrati, a da zatekne svoju porodcu u lošim stanju. Znači izuzetno lijepa, učinkovita dova, oni koji ne mogu naučiti ovu dovu, mogu je pročitati u prijevodu ili mogu svojim riječima uputi Allahu dovu da ima olakša putovanje, da mu se zahvali i tako dalje. Iman Nevi, Rahmetullah, spomenuo je nekoliko hadisa koji, različitih hadisa u kojima se spominuju različite dove koji učio Allaho poslanika, ali se letoje se prilikom putovanja. Nakon toga, jedan od sunneta izvjetno zaposlenio u 171. poglavlju, kaže imam Nevi, putnik donosi tekpir kada se poprije na neku uzrišicu ili brežuljak ili nešto što im sliči, a izgovara riječi subhanallah, slavlja nekaj Allah kada se spusti u neku dolinu i slično. Znači, Allah uposlanik alihi salatu osalam prakticirao, on i njegovi ashabi da kada ljudi putuju, znači neminovno je da čovjek putuje, znači preko brda pa opet se spusti i tako dalje, da kada ide preko nekog brda i dođe do vrha, da veliča Allaha, Allahu akbar, Allahu akbar. Kaže islamsko činjaci zašto? Zato što čovjek kada je na visini jednostavno osjeti malo ko gordost, ko oholost, na nekom je brdu, on je iznad nekoga. Pa onda kaže, Allahu akbar, Allah je veći od svega i ovo što ja vidim i ova moja visina i to, Allah je veći od svega toga. A isto tako kad se spusti u dolinu, pa se spusti u jednu ruku, malo i osjeti eh, da reknemo neponiženost, ali osjeti da je jednostavno, hajde da spušten, da onda veliča Allaha, riječima subhanallah, Allah nema nikakve manjkavosti. Pa je to jedan od sunneta koji su definitivno Zapostavljeni da čovjek kada je na putu, kada putuje pa kada se znači ispnije na određen bržuljak, na određenu e, uzbrdicu, da veliča Allah subhanu wa ta'ala, iako danas kada se veliča, e, kada se putuje u čini slučajeva to su autoputevi ali ima još, ima još pogotovo hvala Bogu kod nas po Bosni, ima mi brda, pa kada dođemo na neko brdo, da veličamo Allaha, kada se spustimo opet u ravan, da veličamo Allah riječima subhanallah subhanallah Na toga, o 978. Hadisu de Bogoriri radijallahu ta'ala prenosi se da je neki čovjek rekao Allahov poslanici želim krenuti na put pa me posavjetuj. Načija savisi su imali praksu kada žen krenu na put dođu poslaniku i traže traže savjet kako da se ponašaju na put. Pa kaže Allahov poslanik lejse letu ve selam budi bogobojan i uči tekpi na svakom uzišenju. Bogobojaznost je ključ svega. Kada si kući, Allah te vidi, čuva je Allahove granice. Kada putuješ i kada ne ima ljudi sa tom i kada budeš u mjestima gdje te ljudi ne poznaju, ključ tvoga uspjeha je bogobojaznost. Boj se Allaha, to su bile riječi kojima Allah poslanik savjetova ljude koji kreću na putovanje. <hle> Od Ebu Musa i Rešar radijallahu talanu se prenosi da je kazao jednom prilikom bili smo na putovanju sa vjerovjesnikom i kada bismo se približavali nekoj dolini ili kotlini mi bismo glasno izgovarali riječi La ilaha illa Allah nema Boga osim Allaha i riječi Allahu akbar. Kaže Ebu Musa i Rešar mi kad bili sposlanikom u grupi pa kada bi ulazli u neku dolinu mi smo zikrili na glas, La ilaha illa Allah Allahu akbar povišenim tonom. Pa Allah poslanika alaihi salatu wasalam nije negirao to što oni zikri, što se sjećaju Allaha, što su vezani za Allaha, već je negirao taj način podizanje glasa prilikom zikra. Pa im kaže Allah poslanika alaihi salatu wasalam O ljudi, obuzdajte se. U istinu, vi ne molite i ne dozivate ni gluhog, ni odsutnog. Allah je doista svama, on je onaj koji srećuje i blizuje. Učeći da čovjek treba, znači, da u ibadetima treba da bude skrušen. Allah iznad sedmog neba, iznad arša, čuje nas. Kada šapućemo, Allah nas čuje. Kada govorimo dovu Allah čuje. Pa nema potrebe da galamimo u ibadetima. Pa kaže Allahoposlanik, o ljudi, obuzdajte se. Dobro, nastavite vi izikriti. Ali vi ne dozivate nekoga ko je gluh. Uzvišeni Allah je s vama, svojim znanjem, svojim sluhom. Allah vas čuje. Allah vas čuje i čuje vaše dove. Pa znači, Allah oposlanik ovdje ljude skromnosti, poniznosti. Ibadet, inače, treba, ne treba da budu raskalašeni. Ibadet treba da budi prepun poniznosti. Da čovjek dovi skrušeno, da plači tihim tonom, a ne da galam i da ga svi čuju kako on zikri i kako veliča uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže islamsko čenjaci koji im ovaj hadis, o ovaj hadis ukazuje da je pohvalno da čovjek kada zikri, kada spominje Allaha, da to čini tihim glasom, kao što je preneseno da je to bila praksa i prijašnjih poslanika i naših poslanika Muhammeda aleyhi salatu wa salam. Rekli smo da je jedan od Sunnet na putovanju, što više doviti, nažalost, za postavljen sunnet, koliko puta putujemo, da li u avionu, da li u autu, da li u autobusu, teško da vidite čovjeka koji je e, zaokupiran ibadetom. Kaže Allah, poslanika, ali se, 7, u 980. hadisu, Huriri, tri su vrste dova primljene, i u to nema nikakve sumnje, dova onoga kome je učinena nepravda, dova putnika i dova roditelja, koju uči za svoje djete ili protiv svoga djeteta. Pa znači, tri su dove, kaže Boži poslanik, u koju ne smijete sumnja, to neće se biti, one će biti primljene, dova onoga kome je učinjena nepravda, dova putnika i dova roditelja za i protiv djeteta. Pa znači, jedna od dova jeste dok je čovjek na putu, treba koristi vrijeme. Ako sjedimo pored čovjeka koji vozi auto, Znači, podignemo ruke nekoliko minuta, zahvalimo Allahu, Elhamdulillahi Rabbilalemin, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, donesemo salavat na poslanika i dovimo da nas Allah učisti na putu vjeri, da nas pomogni, da našu porodcu usačiva našem otsustvu. Dovimo za umme, dovimo za ulemu, dovimo za dobri ljude, dovimo za zdravlje i tako dalje. Pa je znači to jedan zapostavljeni sunnet da ljudi prilikom putovanja dovi i sjećaju se Allah, rekli smo da je također zapostavili sunnet klanjanje na file na, na, na putovanju da čovek hvala Bogu, može klanjati na filu gdje god da se njegova jahalica okrene i može klanjati sjedeći pa znači možemo biti suvozači nekom insanu i mi možemo lagano klanjati ruku ćemo činiti tako da ćemo se malo pogeti sjeću ćemo činiti što ćemo se više pogeti tako možemo u autu u vozu, u kamionu u avionu, u brodu I u mnogim svim drugim privoznim sredstima čovjek može klanjati na filu, namaz, sjećati se svoga gospodara, vezivati se za Allaha, doviti, zikriti i tako dalje. 173. poglava je šta se uči kada se strahuje od nekoga ili nečega? Od Ebu Musa i Lešara odi Allah, tarnazom, prenosi da je bi Allah oposlanik, kada bi se pobojao nekog naroda, proučio bi... Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu min shururihim. Jedna kratka dova, ali sveobuhvatna dova. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Allahumi, tebe kao zaštitu stavljamo između nas i njih i tebi se utječemo od njihovog zla. Znači bojimo se nekoga, strahujemo na putu smo. Pa čak i kod kuči. Molimo Allaha da, da jednostavno napravi zaston između nas i njih i da nas sačuva njihovog zla. Kratka dova. Allahumme inna neđa'aluke finuhurihim wa ne'udhu bike min šururihim. Gospodaroj moj, tebe kao zaštitu stavljamo između nas i njih i tebi se utječemo od njihovog zla. Šta treba reći, 174. poglavlje, šta treba reći kada se dođe u neko mjesto? Čovjek putuje, želi da odsjedne kratko nekom mjestu, a kažu islamski učenjaci zbog širine i sveobuhvatnosti ove dove, ovo se može i reći kada čovjek ocije da u svojoj kući bili smo na poslu, bili smo na putovanju vraćamo se, hoćemo ocijesti u svojoj kući da se ova dova može učiti zbog koristi i sveobuhvatnosti njenog značenja Allahu poslanik Alihi salatu wa salam od Hawle bin Hakim radiju Allahu ta'ana, prenosi se da je čula Allahu poslanika kako je ka. Kako kaže, kada dođete u neko mjesto, pa kažete: "E'udzu bikelimati Allahit tammati min sharri ma khalaq." Ako reknete, kaže tu dovu utjećemo se Allahu savršenim riječima od zla onoga što je stvorio, ništa mu neće naškoti sve dok ne ode iz tog mjesta. Znaci čovjek je odsjeo u neko mjesto, želi da se zaustavi, da li je parkirao auto, želi da ruča, da li da prenoći, E, ulazi u hotel, e, ulazi u svoju kuću i tako dalje. Znači, oci je da na putovanju. Pohvalno i lijepo da uči ovu dovu. A'udhu bi kelimatillahi tamnat min šarri ma haleq. Kratka dova A'udhu bi kelimatillahi tamnat min šarri ma haleq. Utičim se Allahu savršenim riječima od onoga zla, onoga što je on stvorio. Kaže Allah poslani, korekni ovu dovu. Kada negdje odsjedni, ništa mu ne može naštetiti, pogotovo u prijašnja vremena kada je bilo zmija, kada je bilo znači životinja i mnogo drugih stvari, kada ljudi odsjednu u svojim šatorima ili ili ili. Ali danas je to u današnje vrijeme koliko se puta desije čovjek odsjedne nekom parkingu, poga pa neko opljačka, nekoga maltetira, da čovjek uvijek bude vezan za svoga gospodara Allaha subhanahu wa U 175. poglavlju, kaže imame nevi poglavlje, pohvalne se putnik kakvom obavljenog posla što prije vrati svoj porodci. Od Ebu Huriri radi Allaho tajan, se prenosi da Allaho poslanik a.s. rekao putovanje je dio put, patnji, zaista, bez obzira kako se e, putovanja olakšala kada čovjek putuje to je dio patnji. Pa kaže poslanik putovanje je dio patnji. I zbog njega su vam uskraćena redovna ishrana, piće i san. Stoga, kada neko od vas obavi poslove zbog koji ih išao na putovanje, neka požuri da se vrati svoj poroci. Ali izbiliš Buharija i muslim, znači pohovalno i lijepo je da čovjek kada završi sa obavezama zbog koji ih otputovao, da se što prije vrati svoj porodci kako bi nastavio da brini o njima i kako bi nastavio da ih odgaja. <clears throat> 176. poglavlje. Poglavlju kojima Allah poslanik zabranio ili pokuđen im smatrao da čovjek u prijašnja vremena kada ne nije bilo savremenih načina komunikacije vrati se na kući i znenadi na taj način svoj porodcu. Boži poslanik je pohvalio i smatrao pohvalnim da čovjek se vrati po danu i vidjet ćemo Kada bi se vratio, postanik bi otišao klanjati dva rekeata kako bi se pročulo da se on vratio, kako bi njegove supruge imale vremena da se uljepšaju, da se pripremi, da eventualno, hajde kažemo, i te kuće i kućanske kažemo, obaveze završi. Pa je znači u vremena prijašnja kada supruge nisu znale kada će se čovjek vrati, bilo pokuđeno ako čovjek može tempirati to svoje vrijeme da ne dolazi naveći. I zaista, znači pogledajte savršenstvo islama, čovjek se možda vraća kući, očekuje da njegova žena bude nasmjana, vedra, čista, lijepa, spremna, on dođe, žena pospana, možda e, jednostavno mogao bi zateći svoju ženu u situaciji kako on ne bi volio, pa to može ugroziti njihove bračne relacije i veze pa Islam u to vrijeme smatrao pokuđenim da se čovjek vrati nenajavljen. U današnje vrijeme čovjek bi trebao da koristi tehnologiju da se najavi svoj suproz i svoj djeci. Ako je sletio na aerodrom, da kaže sletio sam <klimaår> <kloklim> za pola sata sam kod kući, da supruga ima vrijeme da pripremi porucu, hranu, da se ona uljepša svoj mužu i tako dalje. Pogledajte savršenstvo i ljepotu vjeri Islama. Hmm. nakon toga u 178. poglavlju pohvalno je da e, onaj koji dolazi s puta e, svrati prvu lokalnu džamiju i da klanja dva rekiata e, u toj lokalnoj džamiji od kablju numerika se prenosi da bi Allah uposlanika ali se leto 7. nakon povratka sputa prvo u džamiju i u njoj klanjao dva rekiata znači rekli smo Allah ne bili zna da je mudrost toga da jednostavno Uh, u starinska ta vremena čovjek kada dođe pa ljudi saznaju da je došao on ode u džamiju da klanja neko odnese vijest i moštuluk uh, njegove poroci vratio se ta i ta iz puta kako bi se i supruga pripremila i djeca i kuća i hrana i tako dalje pa je znači pohvalno da čovjek iz praktici, u praktici ravaj sunet ako ima u nasilju džamija da kada se vrati iz putovanja ode prvo u džamiju klanja dva rekiata u jednu ruku i zahvali se Allahu zato što se živ i zdrav vrati iz putovanja nakon toga da ode do svoje porodci i zadnji hadis odnosno zadnji hadis u ovom poglavlju izvinjajem se 179. poglavlje, ženi je zabranio da putuje sama, ima men nevi, rahmetullah, ali i tako je stavio poglavlje, citirao je hadise u kojima Allah poslanik, ali i se letu je saram zabranio da žena putuje sama. Mi smo rekli da se to odnosi na putovanja koja su duga, preko neki 70-80 km. <kluh> žena ne bi trebala da putuje zbog njene koristi, Nikako, zato što u tome korist se vraća gospodaru, nikako. U tome i nama korist, znači žena, rekli smo po svojoj fizionomiji, nejaka je, slavašna je, emotivna je, može joj pot, biti potrebna pomoć njenog staratelja, pa je islam strogo zabranju žen da putuje na duža putovanja sama, bez staratelja, odnosno bez osobe koja je sa njom e, ne može stupti u brak trajno, <kuh> Osoba koju islamski učenjaci nazivaju Mahrem, o to mi smo na početku ovog predavanja govorili detaljnije, znači putovanja koja su duža od 70-80 km žena zabranjeno islam da putuje sama zbog nje koristi jer se može uvijek desiti neka vandredna situacija e, uvijek moramo znati sve što nam je vjera propisala redla, korist u tome i samo nama molim Allaha subhanahu wa taala da nas učestiti putu istine molim Allah da nas pro, poduči propisima vjere da nas učini od onih ljudi koji žiriti islamsko znanje i prakticirati znanje bez obzira gdje bili subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha